היפופוטן. איש אחד הלך, הלך, הלך, הלך, נפל לבור, הלך הביתה להביא סולם ויצא מהבור. אתה האיש הזה? אין שום שחר לסיפור הזה. פעם אחת נפלתי לבור, אבל חיכיתי לחורף שהבור יתמלא מים, ואז סחיתי החוצה. אל תאמין לבדיחות שאתה שומע. קהל בבית, שלום לאורחים באולפן, היום מתארחים אצלנו כוכבי הבדיחות של כל הזמנים. הרשל'ה, אנגלי, צרפתי וישראלי, המכשפה שאיתם, מוטי וצביקה מברזוקה ג'ו וחבורתו, וכמובן, <laughs> אוהבים אתכם. כן, כן, וכמובן לקהל שלנו שמורכב היום מהחיילים משמשים ניתבים בבדיחות על גולני. הרשל'ה. כן. אומרים שאימא שלך שלחה אותך לקנות גפרורים וחלב וגבינה. אתם לא מסתדרים במיוחד. טוב, זה סיפור ישן, אני עזבתי את הבית כבר מזמן, הייתה מריבה גדולה, בלגן, מאז אנחנו לא מדברים. באמת? אז יש לנו פה הפתעה בשבילך, אימא שלך נמצאת פה מאחורי הקלעים, בואי תיכנסי! אני לא מאמין. אתה רוצה להגיד לה משהו? כן, כן, אימא, שמעי, ברצינות עכשיו. למה תמיד אני זה שהולך למכולת? אתה <laughs> מהיום גם יואב ילך. <laughs> אמא. זה מונדרפור. אנגלי, אני רואה שיש לך מה להגיד. אתה והצרפתי והישראלי נוהגים לטוס בדרך כלל במטוס. נכון. ואז באה המכשפה ואתם קופצים. אין הוראות בטיחות לדברים האלה? יש, אבל אנחנו מבצעים את הפעלולים בעצמנו בדרך כלל. המכשפה, מה דעתך? תראה, אנחנו עובדים כבר יותר מאסור. יש בצוות כימיה כזאת, אחרת זה לא היה מצחיק. התחקירנית שלנו סיפרה שאת התחלת את הקריירה כמלווה לחידות היגיון בכלל. כן, אני ליוויתי את הכרוב, הכבשה והזאב שהיו צריכים לחצות את הנהר ברפסודהו בלי לאכול אחד את השני את מוכנה לעלות לבמה ולשאיר איתם את השיר שלכם? אה... אני לא זוכרת כבר את המגילים תנו לה עידוד תנו לה תנו לה אוקיי, אני אנסה בינתיים עד שיתארגנו על הבמה אתם מוזמנים להשתתף במשחק שלנו כמה פילים נכנסים במכונית חיפושית כמה? שש! אחת! ארבע! מחכים לחורף, שינשום. פאי! בואו נראה, יש לנו פה מכונית חיפושית ושמונה פילים. בואו נדחוף! ארבע! ארבע! יש לנו תקלה, יש לנו הפסקת חשמל באולפן, צריך להחליף מנורה. אולי תזמינו איזה חשמלאי? בינתיים, כמה אנשים צריך בשביל להחליף נורה? אתם מוכנים לעזור לי? שלוש! ארבעה! שבע! היי! אף אחד, הם חולים במילא! לא, ברצינות, כמה אנשים צריך בשביל להחליף נורה? קונה! ארבע! שש! שבעים וחמש! מה שהוא! ביל! טוב, הגענו למבוי סתום, אז הגיע הזמן לסיים. תודה רבה לכל מי שהגיע, התוכנית הוקלטה בבית זונות נטוש בעיר חלם. שתי נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.